tabu cha wakorinto wa pili sehemu mlango wa sita sehemu ya pili kichwa cha somo kinasema kustahimili katika hali zote kustahimili katika hali zote kama nilivyosema hii ni sehemu ya pili ya mlango wa sita wa tabu ya wa pili umkileo pita tuliona mistari mitatu ya kwanza Eh ambapo tuliona somo moja muhimu sana na kila somo la kwenye Biblia kwa kweli ni muhimu lakini labda nikumbushia umuhimu wake tuliona ile <coughs> mistari mitatu ya kwanza ile kwa naongelea habari za <coughs> kutokuipokea neema ya Bwana bure kuto kuipokea neema ya Bwana bure eh mm -hmm. kwa maana kwamba pata huo wokovu eh tu ulipatikana kwa gharama kubwa ya uhai wa Kristo Yesu kufana ufukana kutendewaje yule nyingi sana eh akatupa huo wokovu basi tusiucheze eh mtu ukiokolewa usipofuajia kazi haitaguzia kuona ufalme wa mbinguni lakini ni vizuri basi ni kama mtu kienda kusoma basi itumie ile elimu sio unasoma tu basi ukabaki nayo ah hutagomeepoteza lakini itakuwa eh haikuzaa matunda yenye kujenga na ku wasaidia wengine. Kwa hiyo tuliaona hayo wiki iliyopita leo tunaona sasa habari ni kama unaweza unaweza kupata vichwa vingi sana ni habari ya, ya nyakati tofauti tofauti katika maisha yetu. Na hasa nyakati zinazotokana au mazingira yanotokana na maisha yetu ya Ukristo ya kufata Kristo. Kumbuka Kristo anasema katika kitabu cha Ruka mlango ule wa tisa na hata mrango wa 14 sehemu nyingi nyingi lakini same, tisa, shina, tatu, niseme 9:23 14:26 Anasema mtiiote akitaka kunifuata Aubebe bebe msaraba wako kila siku alifuate injili ya namna hiyo imefutika ya wakristo. Ni injili ya namna hiyo imefutika katika watu wa Kristo lakini Kristo hajabadilisha injili yake ni ile ile aliyofundisha miaka ya 2000 iliyopita. Anasema mbingu na dunia zitapita lakini maneno yao hayatapita kama yatabaki hivi hivi kama inasema Yodi moja au nukta moja haitatanguka katika torati torati kwaongo nyingine neno la Mungu kwa ujumla japo anaikuwa na maanaisha sheria lakini neno la Mungu lote ni sheria ya Mungu anasema hata yote yatimie mm. eh lakini eh kwa hiyo leo tunaona kustahimili hali zote kwa hiyo miongoni mwa vitu inaitwa christian virtues au tabia za Kristo tabia nzuri ni pamoja na maisha ya ustahimilivu ovumelevo kusimama imara ushabiki bila kujalisha kwamba unakutana na habana na dhoruba na, na mara mengi ya tunazo kutana tunazokutana nazo wa Kristo ni dhoruba mambo ni za kujitengenezea hizi tunazokutana tunazohusikia leo zikongelewwa katika mlango wa sita ni dhoruba au hali nzuri na mbaya bale leo tu nzuri peke yake au mbaya peke yake zote sema tusahimini katika zote Kuna mkwristo mwingine nisikilize vizuri mnaambia kama mmeshao kutana nae una wanadamu niulize ambaye mambo yake yakimendea vizuri ndipo anaenda kwa Mungu zaidi ndipo ana piga kona na anaondoka moja kwa moja lakini kuna wengine pia mambo yakimshinda akmendea vibaya na wanaenda tena kwa kwa waganga wa kienyeji au anaachana na mambo ya Mungu kabisa. Unakuta mm -hmm. unasema ah bibi mambo yale ni shacha sipotea. Unataka kumambia bana mtumishi wewe ah hataki hata ukuneni. Hawa anakukwepa kabisa. Na si wengine inaweza katukuta hata sisi. Lengo la kujifunza maneno haya milivu katika hali zote nzuri na mbaya. Ni kama kipindi cha mvua na Kuna watu wengine wanapenda mvua, kuna watu wengine wanapenda jua. Kuna wengine wanapenda mvua siku ya jua, kuna wengine wanapenda jua siku ya mvua. Anabadilika, badilika badilika ndivyo tulivyo anataka. Lakini tunapokuja katika habari za Yesu Kristo somo leo kustahimili katika hali zote, anatukumbusha ya nini? Kuthibitika tokoa tu akubadilika. Na hii ndio itakao zaa uaminifu. Hiyo za zaa ndoa nzuri, hiyo itakao watoto wema, familia nzuri na kanisa jema, vitu vyote hivyo. Unaangalia mengine yanasimama tu wakati eh, hali inaruhusu. Ikitokea labda makanisa kaanza kutafutwa au kuteswa kufanya nini? Watu wanaachana na, na mazama, hukostaki simu. Ni muhimu tusimame katika hali zote. Hiyo ni mgononi wa tabia kubwa kabisa za Kristo. Leo no, hiyo wa Kristo atawaambia tabia zao kubwa ni nini kwenye makazi yao? Eh, Hutoaji. Ah sawa kabisa. Eh upendo, perfect. Eh. Vitu visivyo katika, kuna vile vitawapo ni misingi kwa. Kijawapo ni pamoja na ushabiti. Eh sehemu nyingine nasoma katika gano la kale isa pia sina sita pale. Hima unaweka mizizi chini na kutoa matunda juu. Mm. Mina. Well, ni, e, e, kwa hiyo hem tuone hivi vipengele eh tunalotasoma kwanza mstari wa 4 kwa neema ya Mungu usijui kama tutaweza kufika huko. Bila labda tutafika lakini hii mstari ni napenda ni nisiache ni, jiwe juu ya juu. Napenda wanapenda nipindi kila mstari kila melo nieleze makusudia Bwana katika kuliandika hilo leo ni wote vile itakavyokuwa twende. Um, eh, hebu tuanze na mstari ule 1:1. Wala well, tutaona hasa vipengele viwili. Yote vinavyo ongelea kitu kimoja. Kita kwanja kabisa ni habari ya kitu kinachoitwa sifa njema katika utumishi, katika Ukristo wetu, katika mwenendo watu wa kila siku. Tutafute jina jema. Biblia nasema sehemu nyingi katika vitabu hasa Vitabu kama vile Mithali anasema, eh, sifa njema, jina jema kuliko mali nyingi. Leo mkristo wa leo haijalisha ile jina lake limechafuka kiasi gani, haijalisha na maovu kiasi gani, haijalisha atafanya nini? Atafanya chochote ili atakana aweze kupata mali. Mm. Alafaka kitoka pale natoa sio fungu la 10 kitoka pale anaanza kujisifia upuuzi wapi? Eh. vipi somo limekuwa kaka kidogo. Sijangamani gari sana. Nina ngambia ukweli. Unajua ukweli jamani ukweli ukweli unaweza kuwa mchungu lakini ukweli ni mtamu. Tuna rangi zote. Eh. Eh. Eh, ana sema tunaona kitungani cha kwanza kinachosema sifa njema katika utumishi eh ambalo kinajibu kustahimili hali zote hivyo hivyo na unaweza kustahimili hali zote ukiwa na sifa mbaya kwanza kwa sifa mbaya ni mtu ambaye anakwenda na ngoma inayopigwa na upepo unavovuma eh hoja ya pili ya kufunga itakuwa ndio hiyo sasa ya kustahimili hali zote kwanza ni nini ni tume tumesema ni nini ni sifa njema hakuna kitu ambacho kimepotea au kinaendelea kumomonyoka au kufutika kama zile sifa njema utu alfai utu jiulize haraka haraka tuulizane tu haraka haraka iki tokea gari gari imefika limeanguka labda ni basi watu wanapofika pale wanachoanza kufanya ni nini wanaanza ku wanaanza kupola si ndio kuna Uma na zile mali mmoja anajitahidi kidogo na kuokoa lakini of course waokuja hawakosi wapo lakini utasikia ripoti nyingi nyingi kwamba tulipo anguka tunaona mwingine yuko anavuta mwingine anavuta mabegi kweli mtu kavunjika mikono mtu kavsangika kichwa una kimbia una kibegi ndani yake utakuta nini vitambaa vya mafua Eh, navingo vita uro tauro. Na mimi vi na, na kisimoni baacho hakina chaji, tumesha kufa. Kiswa shabu. Kazariki. Aya, ndani ili la mafuta. Cha kwanza ni nini? Ni watu wanaungua kwanza. Na bora waungue. Kabisa. Okay, basi wasungue. Lakini ngoja mimi ni vidumu, ni vidoo, ni vinini utaachota hata hajajua ile mafuta tena kwa. Hivi kwanza ma, mafuta yenye ma, ma, matope utaifanyia nini. Moyo wa mwanadamu ulio harifu kabisa. Mm -hmm. Eh, sifa njema. Na utakuta hawa 70% labda ni wa Kristo. Mm -hmm. Eh. Wenzu niema kwa maana vibaka vitu. Na adasbaka vingine vya Kristo. Eh ngora tuwe na sifa njema kwa nyakati 5:14 nasema nuru yenu na iangaze ili kusudi watu wafanye nini? Matao, tano Mathayo 5:16. Si. Watu waweze kwanza kusema ninyi ni chumvi na nuru ya dunia, yani muweze kuwa eh, kinara fano zuri. Leo hii mfano wa mkwistova wake ni wakahaba standardim Kristo katikati kabisa yule mfano halisho ni Kristo ni uvajio kikahaba ndio sio ndio kabisa yani wewe wako katikati kabisa hapo eh anasema kwenye Korinto ya pili sijaanza kusoma ile mstari ndio no, na wasiwasi kwamba tutamaliza Korinto ya pili mlango wa 3 tuliokishomaliza kule na kukumbusha tutulikopitia Anasema nasema ninyi ni barua yetu ni barua ya Kristo tulisema kwamba watu wasiosoma Biblia watu wasiomjua Kristo wanamuona katika taswira yangu na wewe Sisemi kwamba mimi ni mkamilifu Sisemi kwamba mimi wakiniona nitakuwa na najihubiria ili kusudi niwe bora kila itapoku leo eh he eh, mtuene sasa katika kwa hiyo tunaona kwamba wito tulioitiwa ni kubeba ujumbe wa Kristo sura ya Kristo taswira ya Kristo sisi ni barua inayosoma eh ya Kristo ujumbe watu wewe wakasoma barua ile iandikwa na Kristo izi, izi nyaraka zote ni barua eh wanakusoma mimi wanakusoma we Amina eh emtule katika ile mistari mlango wa sita, ule pili tuanzie mstari ule wa 4 nasema Eh bali katika kila neno tujipatie sifa njema akisema bari ni muunganiko muunganiko wa wale tuone na wale alipokuwa anaongelea habari za nini habari za kuto kuipungukia neema tuliyopewa eh, tusipokee bure anasema badala kuipokea bure Bari kinyume chake sasa kile bora yake ni ipi eh bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu. Kwa nini mara nyingi watu wakisikia neno mtumishi wa Mungu wanafikiri ni mhubiri wa injili, labda ni mchungaji, si ni Hapana, mtu yote kabisa aliyekwisha muamini Bwana Yesu Kristo anatakiwa kianzia pale hazi kumtumikia kwa utumishi mbali Sisi mbali. mjini anasema je, viko vyote ni macho? Viko vyote ni masikio, je ni miguu? Kila mtu anasimama katika nafasi yake. Eh hata kule kuwa barua nzuri kuna watu wengi watafika mbinguni watafikishwa na wakristo ambao hawakuwa na madhabahu hawahubiri hawafanyi chochote wambewalea watoto wao kwa Yesu Kristo na wale watoto wakalea watoto na watoto akawa wengine ambao kazaliwa wachungaji na nini kuliko mtariakuwa na kikanisa na kusanya masadaka Na naweza masada. kabishana, kabishana na hii kauli nilioitoa sio lazima uwezo kabisa ni fact it is fact mm. eh cut and dry naitwa imekatwa na kukaushwa eh ni fact bari katika kile neno tulibasi fa njema katika utumishi wa Mungu katika saburi nyingi katika dhiki katika misiba na katika shida hada haja utumishi utumishi unakuja na, na hivi vitu vingine navyo msema eh. utumishi wa Mungu katika saburi saburi ni nini ustahimilivu E. Tujifunze kuwa na mioyo ya saburi. Mtu anakutukana kabla hujasema una moja akiambiwa aki tu neno hapo hapo anaruka juu tayari anatafuta hata na kisu. Watu kwa Na pombe zinaingia humo. Eh. Tujifunze, tujifunze saburi. Tujifunze to be just cool. Eh, kabla huja mimi na emotions zetu na hasira na maumivu na chuki tuongozwe na kweli ya Mungu eh iliyozama mpaka ndani eh ka as, a, anasema katika napenda kuzungumza katika kingdom simba na, na shangaa ziko tofauti kidogo hivi ni zinafanana anasema ministers of god Ini in impatience hiyo ndo saburi Ini afflictions affliction ni kama mateso ndo dhiki kaipatia hiyo Ini necessities katika misiba necessities kidogo iko tofauti na misiba lakini ni kama hali fulani ya necessity ni mahitaji ma daima dao yaani unatakiwa na mambo mengi vitu hivyo unatakiwa kuvitimiza mara nyingi vikileta hali ya misiba, baba, pigo, maumivu. And in distresses ambao ameita ini katika shida, sawa kabisa. Unasikia hiyo orodha. Ndio so, hivi vitu kama hivyo huwezo ukafikia katikati ya mboga ya wa Kristo. Wanaweza kusema siku fulani wameenda kwenye misiba misiba mara moja moja. Lakini kwenye Biblia vimesema mara moja moja. Nimerudiwa mara nyingi nyingi. Mlango wa sita utakucho kuona hali inayofanana na huo kwenye mlango wa 11 anasema mimi nilikuwa yani niko safarini mda wote ama anapeleka injili ama anaitua mtu aliyepata matatizo nimhudumie injili ya Kristo au nakimbia wa, wa testi au dani, anasema kwanza sina makazi moja kwa moja yani ni mtu tu wa barabarani kwa ajili tu ya utumishi sio kusema kama tufike huko wote kwa sababu hatukuumbwa wote kuwa macho Nee eh, lakini kila mtu katika nafasi yake afanye kitu kinachomlezea Mungu sasa sawa ile roho. ni mwenye kusikia haya. Eh mwenye kusikia haya. Amin. Eh. Eh. Biblia nasema katika kitabu cha dada dada kafungua pale, ah, nitakomba mtu mwenye nisomee wakati niko naendelea. Mtanisomee Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa 12. Mimi nitakusomea wa Philipi 1:23 uone dada takuelewa ufupi wazo la 2310 na mili mimi ni kusomea filipi moja tisa niko pale biblia ma mna mtu moja mmoja anatafuta ile lakini anasikiliza tukizua kuwa na akili nyingi nyingi wakati mmoja eh leo no, hiyo watu anaanza kawa naendesha gari ana ana anaongea na simu anatumwa message watu anaangalia barabarani wanapita vyote ato na changanyiko hizo akili wanako tuzitumie kwa neno na Mungu Lazima tu macho kweli kweli. Kusoma 29 nasema Filipi moja. maana mmepewa kwa ajili ya Kristo si kumaamini tu. Leo Kristo anataka tumeamini Bwana Yesu, tumeamini Mwana Yesu. Tukishamba na kumamini Bwana Yesu aanza kutupa maisha mazuri. Mm. Lakini sicho biblia inachosema. Tafisi vizuri kujifunza vitu ambavyo Mungu asema. Ukavika mbele ukavida ukajidanganya navyo. Eh, hey, Biblia nasema maana mmepewa kwa ajili ya Kristo si kumaamini tu ila kwa kuteswa kwa na ile inakuteswa kwa ajili yake. Yaani isiishie kwa mimi tu, mtaarikiuteswa kwa ajili ya Kristo. Ndio ile orodha tuliyoona katika Misiba katika Mtugo, bali katika saburi katika. Bado atasema vitu vingine katika eh, vitu kama hivyo. Na je? Hii mstari tunayoona hapa nilipotoka kuona tupona Philip 1:22 saka kwamba hatujajitowa kwa ajili ya, ya, hatu ya kumamini peke yake, ni pamoja na kututeswa pamoja naye. Nlicho anachofundika kwa makanisa yao ya nania ya Mandokazi. Mimi huwa nasikitika ili mtu eh, ukikaa kani, kwenye kanisa na muende kazi ukasikiliza yale mambo yanayoongelewa unakuwa unajisikiaje unakuwa unijisikia kama vile uh, chomoke vile, nafsi unaona kabisa wako kila wanachosema kimepisana na neno labda unao amerifungua amerifungua wakitoka pale wanakuwa wanazugazuga maana asa kimpenyeo kile choleta pesa hicho e, ni roga kubwa Eh. Hey. Mambo makubwa sana. Lakini tutapita, tutafika tu. Tutafika. Mm -hmm. Na ndema anifalikiwa kupata pale. Kama palishindikana niembe tu mjini. Kuna aliyefika hapa? Asome kwa sauti kubwa tusikie. Tuitai Davidasi. Simone wa pili tatu kumi na 312 anasema, "Naam." na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa uchamungu utakatifu ndo maana katika Kristo Yesu wataudzwa katika Biblia ya Kiingereza ya King James anasema will be persecuted watateswa maadamu waamue kuyaishi maisha wewe ukitaka kuishi maisha ya Kikristo watu ya, ya kufata Kristo kweli kweli watu watakutapeli watu watakuja na shida feki wa ili kusudi wachu, wachupue pasu, kwa sababu wanajua kwamba una roho ya Kristo ya utoaji Ndiyo sio eh na vile na shetani naye atawachochea atawaletea atawatumata wakutese katika eneo balio usiyetegemea atakuindulia mme mkorofi atakuindulia mke mkorofi atakuindulia jirani mkorofi usikw sababu uko upande wa adui yake huko kwa Kristo yeye anataka moyo giza na au katika nuru na mtu kwa kwenye nuru watu wote anamuona hivi ni ni yupi ambaye ni lazima kumpiga kiraisi yule ambaye yuko kwenye nuru ya Kristo au yuko gizani kajificha. kwenye nuru anapigika kiraisi anaonekana na watu wote eh hey emprintele kidogo mstari ule wa 5 alikuwa anataja vitu na mstari ule wa 4 alikuwa anasema kama watu orodha fulani akaanza sasa orodha nyingine mstari wa 5 katika orodha nefu sana yenye kwanza maneno katika katika katika Asa. katika mapigo katika vifungo Hivi vitu no vina vio tupa sifa njema kulingana na neneno la Mungu. Ndio sifa tutabadaisha ndivyo vinatutabadilisha kwamba hawa ni wafuasi wa Kristo. Kristo ameperika mpaka amefikishwa kwenye mamlaka za dunia. Mda wote alikuwa anatafutwa na mafarisayo na nini? Wewe kazi yako ni mtumishi wa namna gani unatembelea katika ma, ma, kama wasanii katika mavogi si mara nyingi si gani vitu hivyo kubwa vikubwa na vyote vimepata sio kwa kwa halali a ha? a kwa kuaibia maskini wako wengi embi niambia wachungaji ambao hawawaaibii maskini wao niambie mmoja wapo Unae mjua duniani popote pale wale wote walenda kwenye yale mavogi mtu ana bilioni 8 ndani ya nyumba yake kipindi kile wakati wa magufuli anaitwa kakop waumini wake wana hali gani mlo mmoja kwa, kwa siku tatu wanao Una bilioni nane na unajitapa una pesa kuliko taira ya Tanzania hizo ni sifa gani nzuri za Ukristo leo hii mtu akimtu zamani mtakimsikia mtu zamani wa waliku, waliku kwa maana ya wakati wa kristo watu walipokuwa kienda kwa Kristo walikuwa nafikiri wanaenda kwenye utajiri Walikuwa ambao kwa Paulo walikuwa wenda kwenye utajiri. Kwa Yohana Mbatizaji, Yesu wa aliluza watu katika Mathayo 11 asema, "Hivi mlipokuenda kwa Yohana Mbatizaji, mbona kama vile si waelewele? Mlienda kutafuta nini kule? Mbona zioni si hata poricho toka nacho kule? Kama mlenda kutafuta ma, uh, uh, mavazi mazuri, hamkumuona mavazi mazuri hapo huko duniani uko kwa, kwa, kwa mafalme, kwenye majumba ya wakifalme na makafuri yao. Je, mlienda kuangalia mazingira na majani yanayotikiswa na upepo? Lazima hapana." kama mlienda yule alikuwa ni nabii na zaidi ya nabii lakini leo hii ukisema mtu ni mtumishi si ni nabii ni apostolo apostolo wanajiita wa uongo wanaitwa eh, apostolo ndio walijiita mitume tasuredayo kujaraga duniani ni mtu tapeli tapeli anayevavaa kama wasanii wasanii anae nyoa e. si, kama asani wale ni watumishi wa shetani wasani wale ni sharibu bibi hilo mwaka 2021 huko eh sharirudia iroso dawani ina masomo mengi kesi ya uhubiri lakini mengi nimeahubiri hicho nachonajisifia kama mtume wa kuhubiri haya bali pamoja Tulikuwa wote mleo hili mweasem sije watu asijaka pata onduru wambajatu kusikia eh eh Vitu tulivyo tupasi Fajema anasema wa tano katika mapigo katika vifungo katika fitina katika taabu katika kukesha katika kufunga Hebu na hiyo orodha ni ni orodha ya mitume na manabii wa leo Ni orodha ya mitume na manabii wa leo tubili pamoja Hizo hiyo ni orodha ya Kristo pekee yake na na kina Petro na kina wewe vile baada ya Yesu kuondoka duniani akina Petro waliwahi kwenda haraka haraka wakapata magari wakaanza kuwa matajiri. Walianza kufungwa. Haraka haraka wengine akina Yakobo ya, ya, mtume mkubwa kabisa katika wale ile kamati kuu ya Yesu ya watatu ile. Petro, Yakobo na Yohana, Yakobo yule haraka sana kaoua na Herode. Marko 10:15 mateno mitume. Yohana wana matajiri waliondoka mapema hata wakati Yesu bado hawakumkirewesha kabisa hawakusubiri Yesu aondoke wa walimtanguliza beli ya hata anasema katika katika jealousy by pureness by knowledge by long suffering by kindness by the holy spirit by love and faith eh nione kama ndio yeye katika usafi pure safi katika elimu knowledge safi kabisa e eh, katika uvumilivu long suffering sawa kabisa by kindness katika utu wema kabisa katika roho mtakatifu katika upendo usio na unafiki love and faith wewe mwambie leo upendo wa leo ni unafiki unazikia mwana umemwambia binti kijana mimi I love you si nini ni nin, nin, uongo mtupu kabla hujadanganywa danganywa binti Ujipe kamda basi usidanganywe na elfu 10000 yakurushie kwenye simu yako wewe Mama ninaye ananipenda kweli yaani ana yani ya ni I think it's better than to go to I Anna it's not true Upendo wa kweli umejengwa juu ya kristo <laughs> Eh hey. mtu amenyoa kiduku kinywele chake kinafanana kama cha yule ndegari huyo Unavi nani Mboni wale unakuta kinywele kimesimama hivyo kukupa tano na na muda wa ongezi na kisimu sana kiambacho kimezidi tochi kidogo now not Haina ukweli hemu pima upendo je upendo huko katika ile mizania ya bwana wetu Yesu Kristo eh kinipenda utazishika amri zake je una kushika za Yesu Kristo ndani ya hayo yote a dukohoteli mm -hmm. eh e. kwa hiyo tunaona hii orodha kutokana na ile ya nyuma ya mlango wa, wa tano na ile ya wamesalwa 60 orodha ndefu nef iliyoshikana lakini ya vitu ambavyo kidogo vinavyothibitisha e, sifa zetu njema na, na zinazo tunabanaisha na Kristo kwa hiyo ni zile zilizopitia tunaweza kumwambia bwana Marko 9 mwishoni kabisa 59 e, eh lukatisa 50. Azio bana nitafuta poto Na nige wa angani wa Kini wana bioda. Kile maana wana hata Sina maana kwamba tutenji katika hapana. Uh, Hatafiki katika umaskini huu hapana. Kristo ana uwezo wa kutupa vyote ni mali yake. Lakini kama vile ambavyo uwezo kachukua mtoto wako, ukalipa baba nataka simu chukua. Unataka simu eh nakupa na tablet. Haya. Oh, a na, na, baba nataka nini ninunulie mimi hapana unampa vitu sa. kama watu wanajifanya wanajua namna kule watoto, vitu ya kulea watoto usimzoweze vitu vya mama le mama Hawataki na Mungu Mungu ndiye anajua zaidi kuliko mimi na wewe anatupa kulingana na mahitaji yetu sio matakwa unasema yetu ni marefu sana na ule utayari wa kuweza kuyafanya nini kuyamiliki kuna mtoto unaweza kumpa simu ana uwezo kucheza na kuitumia simu. Tena mwingine kazi yake ni kumharibu. Ndiyo, simu. Hey. Kwa hiyo tuniona hiyo orodha ni kama inatubana, ni kama inatuna lakini inatubanisha basi za Kristo ilo moja, haini vile vile inatufundisha eh hey, tabia zetu tunapokuwa tumfuata inaenda nda na Kristo anasema vaini misalaba yenu bebeni au kieni mgongoni tembeana pamoja nami nyimaangu hata kama kidogo kiasikia ili ni kuonea na kimsalaba na muulize na na kimsalaba chote cha Kristo misalaba unayo ya matatizo na ijua ipo njaa salaba lakini vingine hivyo sio sio vya Kristo kama kwa mfano kama unanja kwa sababu umekataa labda unafanya kazi umekataa kula rushwa kama wenzako Maisha yako kidogo akawa ya ni akuiatia maji Tia maji ni dunduliza dunduliza sawa. Hiyo ni njaa kwa ajili ya Kristo. Heli wenye njaa na kiu ya haki. Heli wenye njaa kwa maana watashibifu. Lakini rushwa unakula kutino moja Lakini una matatizo hukuki unakula rushwa mbili wiki inayofuata unatumia hospitali saba matatizo yanakuwa makubwa. Hano, yasho, yasho mtazo ya Kristo Kwa Wanaambi, yafunde pia kusoma neno la Biblia kujulisha ni namna gani ya kufuata. Turekebisali ule wa 7. Anasema hivi. Kwa hiyo unaona ile orodha ni ndefu ndefu. Eh katika kuwa safi, katika elimu. Elimu ni nini? Kulisoma neno la Mungu. Watu wakisikia elimu wanafikiri ni elimu ya vyo vikubwa. Kule kwa watu wa bimba ndiko ambako sana Mungu wanasema kwamba hakishieni watoto wenu wako kule wanatoa mimba za kutosha. Baada ya wakishafikisha 27 33 wakianza kukumbuka shuka kumekucha kizazi kishaji kishavimba. Kisha e, kule ndani kuna tunaitwa endometrium. Kuna ina, kuna vimba kunatoka kuwa eh secretory kuzalisha eh, mazingira ya, ya ya ya, ya, ya uwezo uh, kutunza mimba nini inakuwa kama kama nani kama simenti panakauka of course unapata kwa sawa simenti au peli lakini ni mfano wake panakua pagumu mm -hmm. zao pameshapigwa dawa nyingi pitu imejaa kule mm -hmm. eh mm -hmm. eh ni mimi na ungelewa hata peli ya mungu peli ya dunia haina ubaya mradi haileti matatizo mm -hmm. na ndio sababu tutu tuko huko na sisi na nasiku soma kwa maneira rahisi kimi elimu ya Mungu tukiteka biblia inasema tukiteka mawazo yote yanayojimnua juu ya elimu ya Mungu kionyo lote kinachopingana na mambo ya Mungu na kweli ya Mungu tukiteke na kukidunisha na kukidogodesha Amin. Amina Anasema katika elimu katika uvumilivu anarudia lilele, li, long suffering huku nyuma alisema saburi maneno yale katika utuwema. Utuwema utu wema utu wema umeondoka tumekuwa wajana eh ya nafikiri kuna sehemu tulikuwa kimeenda saburi huko kuna mama siikawa na watoto wangapi uniombe si kawili yani yeye kitoto hata kinaweza ki kikaruka kikadondoka ilikuwa gorofani yeye yuko kwenye kisimu chake tot upendo kwani mimi nili cho kuona kijoa mzazi especially mama basi kwa mtoto mdogo macho yako yanakuwa muda wote unaangalia bwanangu asi yuko salama kiasi gani yes no hata sima ndivyo alivyo hema hema angalia kitoto cha anya angalia kwenye tv tv kinacho kicheza mbali na mama yake mama yake anaweza kaenda hata kaingia katikati ya misimba 10 anaweza kikiopoa kitutu kitu chake eh yeah na mwisho akamaliza katika upendo. Anasema katika katika utuwema, katika roho mtakatifu, katika upendo usio na unafiki. Jamani, upendo unafiki ni mwingi mno. Amina. Amina. Ingine mna, nikasema kwa kuna watu wanao kuliko wengine tuko katika matatizo hayo, lakini tujifunze ku ku ku nenda sawa sawa na Kristo. Kweli ameni. Eh. unafiki ni ndao leo kufundisha somo upendo imekuwa natamani kulifundisha kwa muda wa miaka mitatu iliyopita. So upendo ni somo lenye vina virefu sana. Imekuwa sijaakamilisha hilo somo pamoja na imani kile. Tutafika. Barua 7 anasema hivi. Ba anasema katika neno la kweli bado tuko tunaangalia orodha vitugani. ya vitu gani ya vitu vinavyotupa sifa njema. By the word of truth Ah uh, wewe shabukos katika neno la kweli katika msari wa 7 na so. Katika nguvu ya Mungu ukinyambua sasa unasema katika nguvu ya Roho Mtakatifu, katika nguvu ya Mungu, katika silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto. Hapa natukumbusha kwamba silaha za Mungu silaha za Mungu za sa santo ziona kwenye Waefeso 6, kuanzia msari wa 12. Eh chepao ya haki eh eh helmet of salvation eh Uh, wow. kweli kujifunga kweli viunoni injili ya amani miguu ifunge injili ya amani e, upanga wa roho ba neno la Mungu baombi na viko vitu kama sana ana katika silaha za haki za mkono wa 10 na za mkono wa kushoto mambo mengine tuna silaha zetu tunazoshika ziwe zimeenea pande zote humu kidogo kuelewa alikuwa anataka kumaanisha nini lakini sio ngumu sana eh ivo kwa mfano ukiwa na na silaha zote umezishika kwa mkono mmoja labda Unapanga panga na una kisu na mkuki vyote vitafanya kazi lazima vibalance kwa hiyo nyingine nataka tuwe iwe mkristo ambaye ni balanced Kristo aliyee aliye na balance Amin. eh mwenye ulinganifu kuna wa Kristo, ngweni nipe mfano wa Kristo ameya na silaha upande mmoja. Unakuta yeye ni mtu wa maombi tu. Tena maombi yenyewe kupayuka Eh leo tokoko kwa maombi ya mjoloro salary usiku, anaacha usingo wake asubuhi anashinda kufanya kazi. Ule sio Kristo. Mimi nataka tu tu tuna silaha za haki zimebalance katika kwa mfano kumbuka alipokuwa anataja zile silaha za haki zile kwenye Waefeso sita nyingine ziko miguuni ni injili ya amani iliyo miguuni ofungwa injili. Kweli kiunoni. Diria haki kifuani. Kila zenyewe kuna kiu, kuna asira yake ndiyo sio. Mm. Eh upanga wa roho ambao ndo neno la Mungu huko mkononi. Makini mkono uweze kutumia hiyo upanga troleo mkono. Chepeo ya haki. Eh I mean helmet of salvation. Chepeo ya wokovu. Juu kumefunikwa, Kifuani kumelindwa huku juu umefunga nguo hazitadondoka, miguu imetunzwa. Eh? Na na na, na mdomo unaongea neno. E, umekamilika. Tuj, ap, tujifunze Kuwa wa Kristo walio kamilika. Eh? Wenye silaha kubwa na silaha ndogo. Oyesiraha za mbele na siraha za nyuma kulia na kushoto mwenye Mkristo anayokamilika ni tulisema vitu vitatu ambavyo angalau Mkristo akiwa navyo kidogo anakuwa anaanza njia ya ukamilifu kusoma neno la Mungu kuomba vizuri na kusoma neno sio kwenda bwana ni mchungaji wangu sapungana zaburi tatu kila siku uko hapo a, -a. unasoma biblia kwani Mungu aliwambia kwamba soma zaburi 70 23 pekee yake soma mwanzo pita kote fika mpaka ufunuo. Mungu Kristo usicheze naye. Amen. Eh. Na nguvu yake uwezo uwezo ukaie estimate, ni Ningu, nguvu ni nguvu ya Mungu kweli kweli. Ndio yule panaingiza maneno anasema katika nguvu ya Mungu. Eh. Eh katika nguvu ya Mungu kwa siraha za haki za mkono wa kombe na za mkono kushoto. Naweza nikafafanua sana lakini naomba eh Mele, vya, wapiri, ni somembele kwa somo ni somo bacho kitabu cha pili ni kitabu cha pili wakati nimejiandaa kuifundisha nilikuwa na kiogopa kunaona kama kina kinadhima ngumungumu na nini lakini baadaye ngundua ndicho kitabu kinacho kinachotufundisha kutembea nyuma ya Jayo za Kristo mm. eh eh anasema yo hizi ili vitu ni mwambia wa Kristo atakuvisikia. Ni yes, sema am ni watawa pereka ma katika mahakamani. Watawa pereka katika katika mabaraza yao. Sasa nyingine na sema kieni msihangaike sana mkapaniki paniki. Azima msifikirifiki sana ni nini mtakachojibu. Mimi mtampa majibu pale pale. Tamtomorrow wao ni vitu ni ma maisha ya Kristo. Eh, si tunakuinulia tu mtu mbaya anakutesa. Blango wa 6, kuntoa pili tu kwa tumesoma mstari ule wa saba hasa? So mstari um, mstari wa saba ya. Tume tumesoma tu. Tume ah. Ya, mstari wa saba Tupendeweje msali wapo. Ngatunaangalia vitu leo kwa sifa, na sio kama o anaendelewa kwamba talo asemje. Kina semingi leo utakapata sifa ya emeril. Upore. Vibima sasa kwa namna tofauti japo yanalenga katika Mungu ni mmoja the way. Nasema tuna Mungu mmoja, mwokozi mmoja, ubatizo mmoja, mbingu moja tunapoenda. Vyo, koko utakapopitia utakutana. Sehemu. Emtwende hoja pili ile ilikuwa vitu ambavyo vinaonekana vile tesa lakini vinavyo eh tu pa sisi fajemma wetu of course wa Kristo wa, wa mwenekazi wakiona ah kule bana, kuna uh, ada eh tabwa ah, huko siku taki. wataona ni kitu kibaya lakini huwezi kuwafurahisha wale mwema furaishe wale ambao, Kristo mitutaka tuwafurahishe kuna watu leo hii wanatafuta kweli hii kweli kinii akienda huku akifika mlee Yaani mimi nishao gona kwenye kanisa siku wewe unakuja una na deni la sadaqa. Elewa kufika siku ya kwanza kweli Hawaja hawajakujua vizuri unapewa na hasha. Haya hiyo utakamume ukolewa, wewe umeingia tu. Mimi siku ya kanisa la kiti hii nilioingia siku ya kwanza nitoka na bahasha. Pole wako kuingia na kagari hata kama nikamkopo. Unakuja na bahasha tatu. Ndio ndio makadi sahayu. Losi aseme Mungu wetu akatutoe somo la utoaji tutakutana nalo kwa mlango wa 8 na 9. Ni kitabu hiki kinanishaya alive mlango wa nane wa tu. Lakini kama vile ambavyo uwezo kama uwe, unaozo kama ndama mdogo. No, ndama hapa ndio kuamuliwa sana nyonya ma, maziwa. Paka owe mkubwa wa ndama mwingine halafu akamilike ndio aanze kupata faida. Mwanzo anakuonampa tu majani, maziwa na nimetoa mfano wa kifugaji. Eh. Hey, leo mtu ni ndama katika Kristo ni mchanga, lakini akifika pale anafika siku ya kwanza anaondoka na, na bahasha. Wanahesabu vichwa vilivyohudhuria. Watu wanakula mpaka waone aibu kabisa. Kula bila kulao. Eh? bali uh, uh, uh, semi ya pili na mwisho sutari wanae paka 10 kustahimili hali zote haya mababa tuliyotoka kuona alikuwa ni sifa jema lakini pia anastahimili ya ustahimilivu adha sabuli, nini ni ustahimilivu Lakini hapa anakuja katika orodha tofauti kidogo hebu tujisome kwanza sutari ubra bana anasema kustahimili katika zote anasema sutari wana anasema bai bai and ene dishana by evil report and good report as it is, as it is yet it is true. kama Kiswahili tuone kama Kwa utukufu na aibu ana ndii Sawa. na aibu. Kunenwa vibaya na kunenwa vema kwa wat, kama wadanganyao bali tu, tuwa kweli. Ngamii. hali zote kuna hali nzuri na hali bado angamka tuposomea kitabu cha Rubeni tuliona kila jambo kuna kuna kila jambo na wakati wake chini ya jua Sio? Naweza ni mlango wangapi, ngapi? Wa 3 sio? Sisi nikawa tupoteza muda kuulizana lakini mnikumbushe hivi vitu. Tuliona vitu kama 28. Eh, ni 28. 4 mara 7. Kufa, kuzaliwa, wakati wa wakati wa kuzaliwa wakati wa ku wa kufurahi wakati wa kuhuzunika wakati wa kucheka wakati wa kupongeza hali zote hii ni tabia pia ya mkristo kristo ajifunze Siku kuna sherehe mnakula mrafrayi saa hao zako Siku ukipata tabu usimkimbie mungu wako hali zote wewe wewe Mungu aliumba mwanga tu peke yake usiku hakuna giza. Suppose afute giza usiku tuwe tunashinda kwenye jua la saa 24 kila siku. Lazima tupitie hali zote. Je, lile giza ni kipindi kizuri si kipindi cha tatabu kidogo? Japo ni mapumziko. Eh, ndipo wezi wanakuja nasema wale waanaelewa oh, usiku, wafanyao washirati wanafanya usiku, wa nini? Mungu anatupitisha katika hali zote wa Mristo kijada binti umetema kwenye kuingia kwenye ndoa akijifunze kwamba utapitia katika hali zote na mweza wako hali zote na mali, na, na mfuko wako hali zote na moyo wako eh hali zote Koma Koma come no, on nambersona anasema katika utukufu na hebu utukufu ni hali nzuri lakini kuna wakati wa kuaibishwa na watu. Eh. Kuna vibaya na kuneno vizuri. Unapokuwa kwenye utumishi Ukristo. Niseme utumishi wa subscription yake ni Ukristo. Kuna watu atakunena vizuri na kunena. Kwa mfano, kuna watu ambao tunaubiri neno la na Mungu. Naweza kusema tunaubiri neno la Mungu lile nyooka. Lakini watu wanaotutukana, wanaotudhalilisha banao tukatisha tamaa wapo. Mm -hmm. Lakini pia na wale wanao tunga mkono hapo. Mm -hmm. Hali zote. Leo hii watumishi wa dini zao ni, ni sifa. Amina mtumishi, amina mtumishi hata kiwadanganya namna gani? Ni, ni, ni amina, amina amina. amina, sema baba. Neno kama. Ngini hata Kristo hata Kristo mwenyewe emmsome Yohana 7:10 saba tuone Kristo alikuwa anasema mambo mazuri peke yake au kuna namao mengine walikuwa wanamsema Na mengi mabaya 7:12 wanasema hivi katika kuna neno vizuri na kuneno vibaya 7:12 wanasema nini kukawa na manunguniko mengi katika makutano juu yake wengine wakasema ni mtu mwema wengine wakasema sivyo bari anawadanganya makutano eh kwa hivyo walikuwa kwao amejawanyika wewe mbele katika dunia utakua na watu nje nguso wa Mungu ukisema kweli ya Mungu hata kama inauma hata kama inaumiza wata watafanya nini watakunena vizuri waseme huyu bwana ana era kweli ya Mungu kama Kristo lakini kuna, kuna wengine nao waagiza wana waagiza watajaribu kukushusha. Na kama Mafarisayo walitumia na hela kabisa wakasema jamani nyie walinzi si na ili nani ili kaburi yee hey. tunajua atafufuka kweli. Lakini tupambane yeah. tu. Tusikubali kushindiwa hapa. Makaishawamia wanasema huku okay, mtaua lakini nitafufuka. Tutapa pesa. Na niamseme kwamba tulisahau tukalala. Alafu anafunduka shamu ima. Mamlaka yake ya kija kusema kwamba amtimiza kazi yenu kama maaskali sisi tuta, tuta sema nao, sio sio. nao, mtakuwa salama, lakini tushindane na huyu Mgalilaya. Walikwenda wamsemea vibaya. Wewe ulize, hawezi akasema Kristo vibaya, wewe ukasema vizuri tu. Is impossible. Haipo. Nde? Eh, eh? sembe mwingine anasema hapa anasema Yesu anasema wengine wakasema wewe ni wa wengine wakasema mmm huyu anaadanganya Nipo tunapohubiria Mimi kuna wengine anaanza akanitukana Wengine wanatusema karibia kwa mengi siwezi kuyabeba eh. na kufuta Angalau Hmmm Tuli neno mstari ule 8 na 9 sio Anasema hivyo Tuko tunangalia pande zote he, he, utukufu na na kudharauliwa. Eh, kama wanao sema kweli, kama wao wanao sema uwongo. Kamba hivi ukisikia mtu, kuna mtu mmoja ni wao kusikia mtumishi mmoja mzuri tu. Eh, huyo mtu ni mhubiri mbaya. Mbona alizuiliwa kuingia Uingereza, akazuiwa kuingia South Africa, atakuwa ni mtu mbaya tu. Kweli. Uingereza nchi ya kishoga. South Africa nchi ya mashoga. Ileo wewe una mashoga? Wakatae mtumishi wa Mungu useme nlicho kigezo cha ubaya wa utumishi wake. Nani anaweza kaelewa hiyo hoja? Mm -hmm. Imi one realize. Yesu Kristo angeenda kuhubiri sehemu yote angekuwa anampokea pokea. Aliingia katika kijao samaya akasema yeye mondoka. Usije nene kwingine kafanaenda kuyaabudini huko. Nabii Nabii, eh, nabii Amos. Endelea na <tipulayana> pala kile kesemana. Alinakaambia akasema, nenda kahubiri huko Juda, huko Yerusalemu, huko Israeli na Ephraim, hapana, nenda huko ndo mambo ya dini yako huko yuda huko na Yerusalemu. Mm -hmm. Agase mimi misiondoke nitaubiri hapa hapa muktayam ni uwe, kwa sababu mimi sijijituma mimi na mimi sikuwa mhudhiri na kwetu hakuna historia ya mahubiri Kapsa, mimi nimetuma tu hivi hivi niko mkulima wa wa, wa, wa, wa nani wa, wa, wa mazao na mchunga mifugo Baada ya kuwa nimetumika kwa muda wa huo, Mungu ananila akasema nenda yuko kule kuhubiri niachaje kuhubiri hapa nangazo mbeni habali zule saba niko mlango wa 7 wa ndani wa kitabu cha cha cha, cha Amos nabii Amos wanamkataa Yesu akawambia enendeni katika nyumba za wa, watu mkawapo pili msingie katika miji wa Samaria na nili mtakapoingia wakawapokea kaeni huko mkalive akula viaao wa, mkahubiri eh mkawape injili na wakawapa ujumbe wake hapo kama watawapokea. kama wasipowapokea msilazimishe nyie kunguteni migu yenu bavumi ondokeni mwache hiyo laana kwa sababu Sodoma na Gomora adhabu yao sikuanguiza kuliko hao watu waliokata injili niliowatumia. Kwa nyingine kuna watu kukakata. Na hivi akitokea mtu anayechoshwa akasege ni mchungaji wa Tanzania wa kwa sababu anawa anawaambia wanayotaka kusikia. Waembee Kristo haongei mnayotaka kusikia. Anakuambia unayestahili kusikia. Baba, wewe msisitaji afuni cha somo la kutisha sana pale. Naambia ukweli tu wa dunia. Eh, huko katikati beba unayoweza, mengine utayabeba polepole. Eh? Taye eh? mstari ule wa wangapi tulikuwa? Watisa 9 tumemaliza. Au 8? Wa 9 nasema hivi kama wasiojulikana bali wajulikanao kama wanaokufa kumbe tu hai kama warudi wao warudi wao wanaorudiwa bali wasiouawa kurudiwa ni kama kuadhibiwa kupigika e. ametaja vitu viili vya kulia na kushoto hali zote kuna hali ya, hali zote katika hili hapa wasiojulikana wasio lakini wanaojulikana e kama walio wanaokufa kumbe tu hai Haya huko unaonekana unakufa una, lakini unaishi. nasema kufa utakuwa unaishi. Ndio mingine anaasema ananena kama wanaorudiwa bali wasu wao. pigwa, pigwa uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hashakufa. Uh, uh. ndio. Kristo anaenda kupitia kati mapigo lakini hayatakuwa. Bino. hali zote Isi hali uzipende utazipitia usipende utazipitia. Uzuri utazipitia. Ni kama majira ya ya ya mwaka. Upende vua utakutana naye uichukie utakutana naye. Itakuwaje? Upende baridi utakutana naye uichukie utakutana naye. Kwa hiyo kinyojo kizuri ni kuwezana na hali zote. Bali nikija uoshine uishi naye. Yote uishi naye. Vua kija ushinaye jua likija ushida pepo sikija ushi hali zote hiyo ni ya duniani lakini kiroho tunajifutakiwa kujifunza kuwa katika hali zote njaa Paulo anasema nimejifunza ku, ku, kushiba nimejifunza kuona njaa vyote havinisumbui mimi of course waniambie msijawasifikiri anasema anaongea kwa kwa kakamavu anaweza pana njaa inatisha kweli kabisa kupungukwa unatisha kuamba kuamba lifanya ni nini kuishiwa ukiangalia mfukoni hata ukitoa ngoo mifuko yote inatoka nje inavumbi sawa itatokea lakini isikufanye ukamvunjia Mungu amri zake ukaingia katika ushenzi kama ni mtu ka kitu ukasema basi bwana yule aliyekuwa ameshani ni kwani ngoja nikubali niweze kuishi doka kama ni kijana vile vile Ngoja bwana wale wachukaji zangu wa mtihano wako niambia kwamba toleo tunatoka saa tatu tunateka na nini tutatoka na vitu ngoja niende bwana sasa ninafanya nini hapa hapana kama bibi anasema katika kila kazi kuna faida ila katafiti kazi yoyote hata kama ni kuchoma mahindi barabarani wale wachomo mahindi mimi nimetea ya mahindi kwa kweli anataka kuchoma wanapata hela yao wale wanaotengeneza wa, wa nani popcorn wanapata hela kila kazi Mungu anaibariki. Eh, e, anaibariki. Amen. Eh, usali. Na wakati mwingine tujipe kaulida Mungu, tumpe nafasi hata ya kutupa kazi ya kufanya. Eh, usali wa kumi, anamalizia hali zote, anasema usali wa kumi, anasema kama wenye huzuni bali siku zote tu wenye furaha kama maskini bali tukijatajirisha wengi kama wasiona kitu bali tu wenye vitu vyote mwangmie kristo work anayefuata kristo ana dhitu vyote bana sasa nimeshiba na kila kitu hata kama kesho naja. naja ni na njaa najua tu ni muda mwangmie wakati mimi nijifunze kuata na njaa kama unachakula Naongelea kabla ni mtu mwenye afya yake labda kama hapa nilipo sio ongelea labda mama mjazoito au ananyonyesha au mtoto mdogo ambaye afya yake bado inajengwa lakini wakati mwingine tujifunze wakati mwingine mimi nadhani kaambua tu nikashinda bila kula chakua Eh Ndiyo wakati mwingine abla mazingira tu ama wakati mwingine tu nasema nikishiba sana kuna mtu mwingine nitashindwa kumpa chochote nilichoweza kumpa na mimi Eh Baso ukiji ukitaka kukamilisha mahitaji yako wewe niambie utapata cha kumpata mwanzako. E. Ha, eh? Ah ndio haipo, sio. Ndio. Usali wa 10. Tumalizie pale. Anasema kama wenye huzuni bali siku zote tu wenye furaha. Wewe gambii. Kristo wa kweli. Unaoje ukamwona nje wa kweli. Sijui kama ni siwajui lakini inavyotakiwa kuwa. Unaoona nje ukaona kama labda ana furaha, ana huzuni. Waza umeona yuko anacheza cheza muziki, hujamwona yuko siyo kwenye miziki ya nini, siji hataenda kwenye fiesta na nini, ukasema ah wale watu wana Lakini mimi Kristo wa kweli ndani ya moyo wake kuna furaha nyingi sana. Amin. Do frama Anasema sitakuacha wala sitakuhukia. Unajua kama matatu, mtuisheni Kristo ile Petro kwa za tano, saba Mtuisheni madhara zenu zote, unajua kama shida zako zote kujazibeba peke yako. Eh. Mimi mwiki kuna jambo lilanisumbua lilipo li, tuna lifikiria lakini eh lipo korofi korofi lakini halinipita hapo kwa sababu unajua kama yupo mwenye Mungu na mamlaka ya kulibeba. hizo mm matumfadaiko matatizo. Mimi mm -hmm. tunaoza tukayatafakari sana lakini tunaoza kaishia hata hapa. Mimi tutakuwa tumefuruzwa kwa Yesu Kristo Tunakushukuru kwa ajili ya mstari hii tulitafakari. Mbona Mungu kwa kweli na halisi kwa tulio hapa na watu ambao watakusikia baa Mungu eh, wameweka wame mioyo yao tayari kwa ajili ya kukujua, kukujua kujua, kujua kweli. Baba tunashukuru na atupenda zaidi aftupenda kati ya tena baba na mama na mtakatifu mtukayeote amen